nonen guardion Cabo Nonki Torrizu hoy entzulei, Mu Gamers Podcastera badakizute, bideojokoen podcast talde batetikan eta bestetikan, kan. Nere bai, ba, nere mintza praktika partikularreta, ba, euskera praktikatzen doan, ba, bai jabeteko momentu hori, ez. <laughs> zer mo, zer mo suena, te. Nere partez ba, bueno, gauzak apur bat baretu, baretu bare dira. Eh, oportunidade joan entzen berriro, ez dakit eh, komentatu nuen, zen ez, eh, berten ez dakit ez dut goratzen zein zan zein izan zan azken aldiako azkeneko aldia grabatu nuena. Baina, bueno, ba, gauzak apur bat, apur bat, baretu dira. Eta, uentxe bertan, aska ba, ba, oso beto nago, ez? E, denbora gehiago izan dut jolasteko, eta gainera, ba, ba, nola daitez jaipeatutan nago. Zeren, ba, ba, bueno, ba, ni zuen nola jolastu nahi nuen, e, zera, e, eskairin e, mai jokura, ba, erosin nuela, eta eta oso ba, ezakitez, eta, jaipeatutan egoela ba, joko horrekin, probatzeko eta bar, Eta eh ba bueno, probatzak aukera izan dut. Asko gustatzen naiz ait, badauk horrako ba ba kanpaina modu bat jolasteko, bueno, bi kanpaina berez o bi kapitulo ez berdineko kanpaina bat. Baia bueno, ba ba mai joko abentura mai joku bat no? alde batetik alde batetik estera joango gara, ba eskairimetik e, ba abenturak ba, egiten, misioak egiten, ba mazmorretara jeisten, ba borrokatzeko tabar, eta hor eta ba, ba orokorrean ba asko gustatzen naiz ait. E, orain, orain arte hiru ba, pertsonakin jolastu dut e, bi eta hiru pertsonakin eta e, bazen zuenetan e, esperientzia ba, azkarra goa edo ez dakit ez, e, fluidoa goa ba, bi pertsonekin, baina egia da, ba, bueno, ba, ba, detaietxo asko ditula e, ba, mai joku bat izateko, ez dela ba, gestio mai joku bat non ba, ba, ba, arau e, ba, zehatz eta finko batzuk daude ba jolokalari guztiak aurra goi e, jarra dutenak ba izak eta ba, joku honetan, ba Ba, bueno, arauak normalen berdin edia, baina ba, depende ze nola sortu zuzure pertsonaia ze habilitatet dituen, eta bar, ba, erabatean edo bestean afektatzen dio. Eta, ba, esaten duan bezala, ba, orokorrean asko ustetzen edizait, e, ez dakit noiz bukatuko behintzat lehenengo kampaina, ba, gogoa dutez bukatzeko, eta ikusteko ber e, ba, nola bukatzen dana historia, ea, ba, ba, disfrutatu dudan, eta pixkat, ba, ba ez eh ez dakit ideia bat nere buruan egiteko, baina esatuta da bezala, ba, orain arte ba, asko gustatzen naiz zait e, jokua eta ba, ez dakit e, ba, oso konten, oso konten, ba, zeren, ba, bueno, ba, ez dute esangoa ba, joku pilo baterosten ditu dala, baina egia da ba, bueno, ba, zutan, ba erosten ditu dala jokoak, ba ba erabateko era tekoak zirela pentsatzen nuela, edo pentsat ba nere taldean e, ba, era modu baten ad bestean sartuko zirela, au, normalean ba era hobeagoan sartuko zirela eta ba, ba, ba sorte gutxirekin, ez? Eta zen horetan ba, ba, oso konten horlako joko aterostea eta ba, asko gustatzea, ez? E, bestalde bestalde, bestalde ba, e, aste honetako jokua eh Dum Pimilla 2016 izango da, ez dut bukatu jokua eta komentatuko dizuet zergatik E, baina ba, bueno, e, ba e, berriak eta gero eta eskintzak eta gero, horren ba, ba, analiza egingo dut eta kontatuko duzuen niri iritzia. Eh, beste aldezzerri jozer gero, agua zen eskintzekin. Ohentxe bertan grabatzena momentu honetan, ez daude eskaintza ugari. E, baten bat horrela interesgarria adibidez, ba, bueno, klasikoak tia The Witcher franchiseako eskintza, estimen. E, ointxe bertan e, The Witcher iru 6 e, eurotan usta da ola a ber beiratzen ez, behiratzen ez e, e, zein da <gülpura> joku basea zein da ez da ki zein dan espantzioak e, ba, The Witcher iru iru eurotan eta espantzioak The Wild Hunt e, ba, famartu denas aurazki ba e parkatu <laughs> The Witcher, Wild Hunt jokan e jokoa, eh, Blood and Wine dela seguraski espantzio ezagunena ba, 6 eurotan, eh, Herz of Stone beste espantzioa iru eurotan, eta gainera ba, season pasa edo, ba, suposatot bi espantzioiek batera karriko dituena ba, zazpi berroita marrean beraz, ba, bueno, jokoa ez badut zute jolastu, nik eh, bi iru alditan azidut, bainan ba, ez dut bokatu, ez dakit eh, denbora gehiago eman bar diot ez da joko bat non Ordu baten bukaera ordu bat ematen dizula eta seitoan engantsatzen duzu dizu edo beintzak nire kasuan ez da hori eta e, batez ere ba, ba, nik bere momentuan the Witcher bat jolastu nuen gustatu zitzaidan, dan horrelako ba mundu irekiko aventura modu bat eh the Witcher bi nuen eta the Witcher big bazaukan e, ba, bueno, borroka sistema ez berdin bat e, segurazki ba, zehatzagoa edo edo xetuagoa Baina neri ba, ez hitzaidan asko gustatu, ez? Eh, neretzako zaiago izan, zaiago izan, zeren eh erasoz ugarri izen dituen, depende ez ezpatekin erasotzen zenun, ba botei bate beste eman bartsen nion eta norbaiteko ba, esan gut 2008anean ez Dark Soulsen antzerako orlako E, borroka sistema bat, non, ba, neri, e, ba, bueno, e, zait oso ondo sartzen, edo e, zailagoa iruditzen zait, eta horregatik, ba, The Witcher bire ez nion denborazko eman, The Witcher bati denborazko sartu nion, ez dakit, hamarra ma bihordu sartu baina kontua da, ba, irtxin momentu ateran, non, blokeatu zen, e, jokoak failo batzuen zuen, bug e, batzuen eta, ba, blokeatu nintzen, eta, ba, esan, non, ba, bueno, desitalatuko gutt. Eta The Witcher iru, ba, sinuen jolazten eta tutoriala bir, biru alditean egin dut, baina iristen da, ba, bueno, tutoriala maitzen den momentuan, ba, bueno, ba, ba gausa baten gati do, beste handi, ba, e, dut, bestean dik, ba, jokoak entzendut, eta, ba, hortikan, ba, zakit, hilabetean ahedua ez duela jolaztu, ba, desinstalatzen dut berriroaz. Baina, bueno, jakin ezazuela, The Witcher iru frankizia, e, barakat, The Witcher frankizia, e, eskaintzan duzutela, Stimen. Eh, pestalde bestalde goazen berriekin zeren, bueno, berri interesgarriak egon dira, ez? E, alde batetikan ba bueno, jarraitzen dugu e, ba, ba, industrian dauden kaleratze masibo hoiekin, ez? Kasu honetan, azkena Electronic Arts izan da, e, non e, dirudienaz ba Titanfall franquizako beste jokoak kanzelatu du, e, eta E, bitartean, ba, irurun eta laurun pertson artean kaleratu ditu, ez? E, Gora ezagun, bon, ba, Titanfall e, izan zela joku bat, e, bi, bueno, bi edizi izan ditu, non, e, bere momentuan, ba, ba izan zen, e, nastura bat, zeren, e, a, ba, bueno, atera, Titanfall bat, atera zen, batean non, e, kanpaina jokuak, e, ba, kalaututik kampaina jokuak adibidez, ez? Ba, indarren zeuden, baina bere bere indarra, ez? Jaiztena izan, eta e, ari, alde berean ba e, multijuga multijokalarik e, joko horien e, ba, e, fama edo ezakitek gustoa baigotzena izan eta ba ba Titanfall bat izan zen eh e, noraiteko nahitura bat, ez? Nik bata ez dut jorastu baina bia jorastu dut ziren bere momentuan ba ea dendan eskintzan zegoen e, askotan eskintzan dago, eskizpan e, bost eurotan edo gutxeagotan e, lortu dezakezute eta ba niri, eh ba, pa, que ustedes vas sin afecticio asko gustatzen zaizkit eta taitan folbi jolas tunuen, e, gustatu zitzetan jokua, baina ni e, komentatu nuen, ezte, analisian, ba nola ba aventura, eh gelditzen zitzaidan eta ematen zuen e, era, nola no la baita zor ba, tutorial luze bat, ez, zeren azkenen ba, multi jokalarira joaten zinen, eta berta, ba, ba, bueno, paliza bat ematen ziduten jendea ez dakit, beti esate dutez, ez dakit matchmaking-a e, gaizki dabilen, edo ni hain ain, ain txarra nahi zen, ba, ba ez dauka dala e, jolazteko habilitatea, baina ba, bueno, sartzen nintzen, eta ba, nire nire, ba, tistonako paliza ematen zidaten, eta, ba, ba, ez nuen e, e, zea, ez nuen asko disfrutatu kontua da, ba, Titanfall bat, eta bi, ba, ez, ez zirela izan, eh, iztonako, bono, taitan fol, bat gaizki gortzen ez badut e, nahiko arrakastatxu izan zen, taitan fol berriz ba, zen oso arrakastatxu izan, eta, ba, suposatzen dut, ba, ildo horretatik, ba, e, beste joko bat kaleratzeko planak zituzten, baina, ba, ba bono, ez dakit ez, hainen, ja, ez dakit... E, e, jende asko goratzen den frankizia bat den edo, baina kontua da, hori ba, bueno, deusaztatu dutela eta bitartean, ba, irurunen eta laureun artean kaleratu ditu eak. Beste alde, beste alde ere bai, beste, hau, e, bai, ez, ez dakik goratzen zuten, baina izbeenka kartzen duen e, ba, berri bat da, ez? E, berriro Star City zen berriro e, ez dakit amabi urte e, prozesuan daraman joku bat e, gaizkizpanago, Ba, kontua da ba, e, orain arte e, sortzeun millioi dolar baino gehiio e, jaso ditu bere komunitatetik hau e, komentatu nuen nola ba, saltze dituzte horlako ba, beta irekiak bueno, Alfa-irekiak ez e, e, jokura sartzeko, jokua bukatu gabe bertara sartzeko ba, ba, pase hori eta bitartean gainera erosi bar dugu ba, e, jokoan erabiltzeko ba nabe bat, ez? E, zeren, ba, bueno, kontua da, ba, jokuan jolasten egongo arela, eta nabe batzuk izango ditugula gure izenean eta nabe horiek, ba, diru erreala balioko dutela eta beraz, ba, bueno, jokua, jokura ba, lehenago sartzen basea, e, normalean, ba, bueno, pak batean jartzen, e, edo, pak ezberdinetan jartzen dituzte, horlako lako ba, sarrera eta nabe ezberdinak, eta esameselea, baina arte, sortzirun milioi dolar baino gehiago jaso ditu joku honek, Momentu zoreindekan <laughs> e, ba, e, data zehatzik gabe jarraitzen du, ez dakigun noiz kaleratuko dan, joko hau, noizbait kaleratzen bada. da, e, jakin beharko da, ba, e, noizatera atera, bueno, ikusiko dugu ez, noiz atera GTA 6, baina izan leke izan lehike e, historiako bideojokurik jokurik gareztiena e, Star City zen hau, eta kontua da, ba, e, ba, beste erronda bat egin dutela, finanziazio erronda bat egin dutela, eta ba, uh, ba, bueno, ba, beste nabe berri bat e, eskintzen zuten finanza, e, ba, bueno, beta, beste sarrera bat, Jokora eta ba jokoan bertan egoten bat zinen, ba, e, diru gehiago gastatzeko aukera ba nabe hori edukitzako, ez? Eta oin arte ba diru dienaz, e, ba, nabe horren emanera edo, ba, e, atzeratu dute eta, norma, bueno, kuriosoa da, zerren ba, gauzat programatzea da, eta normalean ez, aurri programatzen zuen, ben ba, e, programa, programatuta duzula, ba, edo, eskaintzen duzu, eta momentuan kaleratzen zuen, ez? Kontua da, joku honek, hainbeste ba, milioi, hainbeste atzera atze izan ditu, ba, pentsatzen da, ja ez dakigu, e, ez dakit, e, ba, ez? Daki, ez e, estafa bat, ben, bat den, edo Eh, polemika Ugari bizi izan ditu urteak pasata zeren, ba bueno, ba istonako dirua jaso zuten, o diru horrekin ofizina ikaragarri batzuk ireki zituzten, gainera e, enpresaren jabeak ba hasta ki zen bat kotxe garesti erosiz zituen eta ordun diru gehiago e, Eskatzen zuten eta jendeak ordaintzen zuen, ez da hita, pizkat e, ba, ez eh comportamiento e, edo eh Ah, nola da e, Jarrera sektario bat ez Beren zalegoak e, zalegoet, Zalegoen gatik Ezakit noa esaten den e, ba, ez, ez dakigu Ez dakigu noa eskal eratuko den Baina momentuz beste atzerapen bat Eta kasunetan ja okerrago zeren ba, ba, so, ba, Nabe bat egitea Nabe berri bat egitea Estadistika ezberdinekin Eta nabe hori ba, ordeinde dutenei ematea ez. Pinta-pinta txarra Dauka estartzi dizen hau Eta azkenik eski, berri interesgarriena dela, eh ba bueno, azken asteetan eh pazagutarazten ba, da, e, zeren apel eta epiken arteko epaia, e, bai, epaia, epaia edo, ba, bukatu eginda eta eh suposatzen dut indican ba apelazio eta zeak egon diele, ez nago ziur. Baian eh ba, bueno, irakurri bueno, modura, bai ematen du ja gauza definitiboa dela, ez? Eh, Eh, atzera ginda eh, bere momentuan epikek eh, Apple eh, demandatu zuen, zeren ba, epikek jarri nahi zuen nolabiteko no lotura bat bere aplikazio, Fortniteeko aplikazio barruan, eh, jendeak ordaindu nahi bazun, ba, bere web gunera joateko, eh, zeren ba, kontua da, bai eh, epikek, eh, zera o eh, apeleko aplikazio denda eta bai Androideko aplikazio denda tabar, Ba, e, komisio batzuko bartea dituzte aplikazioengatik, ez? Eta orduan, claro, eh ba aplikazio e, o sea, em, tasa hoeke ez ordaintzeko edo ba jarri nezun lotura bat. Eta apelek esan zion hori e, egitea ba tu, galeratuta zuela, ez? Eta bueno, esan zuen, ba, hori ez da bidezkoa eta ba e, egin zuen eta e, apelek Applek momentu horretan ba, aplikazioa eh dendatikendu zuen eta e, ba, bueno, horrek eragin zuen ba Epicek eh baina eh naiz eta atzera egin Applek e, ba, ba, bueno, ez zuen aplikazio berriz aprobatu eta horrek eragin zuen <laughs> beren ba Apple salatzea epaien aurrean eh ba, bueno, asko jakin da, eh, azken urte honetan e epaile honen honengatik eta ba, alde bat etikan, ba, bueno, e fleko pila bat ditu, ez? Baina ezagutarazi da, ba, bere momentuan adibidez, ba, Wordpress enpresarekin berdini hain zuela, Wordpress da hor lako, ba, enpresa bat saltzen duela blog plataforma bat, e -ba, Wordpress blog pilo, ba, segura ezagutu dituzte, Eta Kontua da Word ba, ba, WordPressek berri, berdin egin naizzuela, Apelek esan zion zetz, e, eta word WordPressek hori ba, ba, jakin da e, ba, ez zuen egin baina hala ere ba, e, urrengo aktualizazioan edo A ba, no egiteko ba, ba, itxaaro e, esperan edo. ez jarri zuen aplikazioaren aprobazioa eta e, ba, bueno, erabili zuten, ba, ba, pi Word e, WordPress presionatzeko zeren e, normalean. Apelek hartzen dutuen e, etekina aplikazioen erosketen barruan euneko geita marra da. Ez? Euro bat gaztzen bauzute, e, Apeleen, ba, euneko geita marra apelera joaten da. ez. E, gainera horrek eragin zuen ba, aplikazio pila bat, adiz Netflix edo, ba, e, horrelako loturak jartzea, baina eta horrek esatun zuen, hori esatun zuen aplikazioa. E, epikek, ez? Nola izan lehike, ba, ba dibidez Netflix, Netflixek ba, lotura bat jartze aplikazio barruan e, uegune, uegunera eramateko eta bertan ordaintzeko eta beraiek berdina egitea, ba, ez ustea, ez? Eta, ba, bueno, jakinda epaian epaian ba, adibidez, eh, hori egiteko, ba, Netflixek tasa bat, edo, bueno, eh, diru bat orda hindu diola apeli, edo nola baiteko, ba, akordio ba, bat ere dela, ez? Eh, supostan da euneko amazazpiko eh, ba, ba, eh, etekina edo, ez? Eh, jendeak aplikazioari ematen dionena eta bar, ba, eh, edo hortikan erosten duenean, ba, apelentzako euneko eh, amazazpia, euneko geita izan, izan ordez. Jakindere bai, ba, euneko eh, da, aplikazioak daudela, ba, hori ez dutena errespetatzen, ez? Zeren kontua da, ba, klaro, e, erosketa bakoitzetik apeleke uneko gaita marrera amaten badu, zemat ordein beharko luke e, amazonek adibidez, ba, jakinda amazonek ez duela hori ordaintzen ez? Eta batek pentsatuko luke, ba, hori zentzu oskoa delaz eta bestea ez, baina ba, bueno, ba, bere momentuan, aterazan e, nola da? Zin, e, ah... Apeleko ba, ba, buruzagia eh, komentatzen ba bere, ba eraentzako zaudela ba leen mailako ta bilkarre mailako aplikazioak eta denak pasatu bar zirela ba ba araudia honen araudi azpitikan eta bueno, hori ikusi da ezetz. Kontua da ba hortikan bueno, eh asko egon direla tabar, eh informazio asko jakin dela orain. Eh ba, bueno, auzi atera da. Eh epikek salatzen zuen hamar kausa gezi zeanago ba, salatzen zituz ez dizki onapeli eh hoietatik apelek irabazi dutu baina garrantzitsuena garrantzitsuena ba apelek galdu du eta horrek eragin dezake ba, ba, ba aplikazio hauen edo a, bai aplikazioen funtzionamendua ba aldatzea denborarekin ez eta eh segurazki eh e, beranduago izan or, izan horrez izan horrez zergatik zergatik ba eh ba, bueno ba eragite e, komentatzen du ba apelek eh hori edo 120 hori kobratzea bale, bidezkoa dela baina e, e, e, albidetu eh duela ba aplikazioak eh nolabaiteko lortura bat eskintzeko bidea eta kanpotikan ordaintzeko eh era berean E, albidetzen dio edo, era e, e, no, derrikortzen dio apeli, ba, apli, e, bere telefonoetan, bere produktuetan e, ba, bueno, aktualizazioak egitea e, albidetzeko apelen ez diren dendak e, bereien produktuetan, ez? Ordun, ba bueno, horrek ezatuen bezala, ba, gauza asko aldatu ditzake, alde batetikan ba segurazki datorren asteetan Fortnite eh bueltatuz ba, da ja, ba bueltatuko da e, iPhoneera. eta bestetik ere bai, ba ba, ba bi ordaintzeko bi modu eskainiko ditu horrela eskainiko dizki gurlako aplikazioak, non eh ba, modu garestieago bat eh barrutikan, eta modu eh ba batez lotura baten bidez eta e, garatzaileren webgunera joaten bazara zuzenean. Bestalde, bestalde e, Europak ere bai, e, behartu zuen apelez, aktualizazioak e, izatera eta eh beren produktuetan ba. Ai ez ziren dendak a, albidetzeko, beraz ba, esanmazela, ba Apple 9 e, barkatu, 10 eta 9 baina garrantzi garrantzetsuena galdu du. Eta, ba, bueno, zorion ezapelentzako, orain bertan ez dago monopolio zealaino hori beren gainean, baina bere momentuan egon zan. Eta ikusiko duer er, ere bai, ba, nola aldatzen den, zeren bere momentuan, bortzentai ba, ba, hauek ba, publikoak izan ziren, badaki guadibidez ba, epikeko dendan, epikek gaizkizpanago euneko bosta edo euneko amarra e, kobratzen dizkio, kobratzen dio garatzei ei. Stimek gehiago, gazkizpanago euneko gehi gora da, baina euneko gehi artean. E, beraz, ba, bueno, ikusiko dugu aber e, e, o sea, Androideko Google-ek, e, Androideko dendan e, Google Play-en e, euneko gehi ere bai hartzen du, eta erosketetatik ere bai euneko gehi tamarra hartzen du. Beraz, ba, bueno, aldaketak egongo dira, e, momentuz, momentuz, apple e, argitara, bueno, ezagutarezi duena, e, ba... Tratu berri bat, non e, milioi dolar e, bat egiten ez duten aplikazioak, nola ez dutela bataxa hori ordein du beharko, horrelako e, aldaketak egon go dira, baina, ba, bueno, momentuz ikusi beharko dugu, haber nola aplikatzen den guzti hori, ez? Bela, ba, bueno, oso interesgarria, bideojokutan e, izango duen segurazki isla zeren behin e, ba, bueno, ba, Fortnite e, apelera bultatzea ta ber, ba ez dago, segurazki datorren egunetan e, trending topic izango da, e, for, e, bueno, Epic ek eingo du orlako segurazki den moral diversibate doa eta ke bugi ez? Bela, bueno, oso oso interesgarria guzti hori. Eta hau esan da, hau joango gara, e, azteko bideojokoarekin, esan bezela. Du. 2116 nondikasi nondikasi. Stanzan beren momentuan eh ba bueno, eh, berpizkundea ziren, ba, bueno, ba, noraiteko ba eh, bajoi batean zegoen Doom, eh, bere momentuan eh Doom eh, ba, Jokuaren eh, joku originalen ideietik ba asko aldendu zan eta horrek eragin zuen eh, Ba, ba, bueno, jokuaren popularitatea demoraekin jeiztea. Etzen jokuriko bena du miru, neretzako, ez da, e, komentatzen zuten e, bezala, ba, aintxarra, ez da, goezki, o sea, aventura joku bat da, baina kontua e, da, ba, bueno, e, plantea jokuaren, frankizia originearen plantea mendutik, e, ba, ate giten zuela, ez aldentzen zela nahiko. Ordun. E, klaro, nik e, ba, jarretzen ditut influentzer hauetako basko, influentzer edo bide jokoen e, ez dakit ez, gazetariak eta bar asko jarretzen ditut, eta ba, ba, oso ondo jartzen zuten joku bat zan, e, bere momentuan esan bezala ba, du miru guztatu zitzaidan neri, e, gainera e, e, nola, ba, bere momentuan ba, du mera jolastu nuen txiki, e, jolastu nintzen, txikitan e, du miruro gehi talaguan e, jolastu nintzen, Beraz, ba, bueno, ba, ba, ez dakit, ez? E, ba, estiman nuen joku batza. <laughs> ez dut esango, ba, kristonako jokuriko berena, baina, e, ba, guztatzen zeren joku bat, ez? Esan barra dago, ba, ba bere momentuan, e, du miru, ba, nola, bere estilotik pixka bat alde zela zeren garai horretan horrelako orrela, bide jokuak, ba, modan zeuden, ez? Orduan, ba, ba garratzeiak ortikan joan zian, e, sortean diri gabe kritikaldetikan, Eta, ba, ez dakit horrek lagundu zuen, baina e, badago zuzten darri, zine zuzten darri bat, zanadula ubebol, oso pelikula txarrak egiten dituena, baina, e, hoien hartean, ba, bideojokoak asko gustatzen zaizkio, eta bideojokuen, e, ba, pelikula ugari egin ditu, eta bere momentuan, dun pelikularen, e, bideojokoa gen zuen, e, derrokekin eta bar, ba, oso, oso txarra izan omen zen, nik ez dut ikusi, ez da, katorretarako, ba, ez dakit ez, e, gogorik. Baina esan bezala, ba, bueno, ba, pixkat eh, alden duzen frankiziatik eta bar, eta ba, ba, bere, bere fama edo bere popularitatea geizten joan zen, eta jendeak ja ez zuen gogoratzen, ez? Et, kontua da, ba, bueno, fast forward 2000 masi urter arte, non, da eta ID Softwaren eskutikan, ba, doom 2000 masi eh, kaleratzen da eta honek joko honekin pixkat bueltatzen da, ez? Eh, ba bere bere derrotara ziren, e, ba, bueno, historia kutxu bat dauka e, eta jokoan jolasten joaten garen lehean ba, historia hori e, ezagutzen joango gara. baina e, gure papera ez jokoen historien gugu izango da, ba Doom Slayer edo edo bueno, Doomeko pertsonaia, Dungai doom ezakienament deitzen zaion tiponi Izan goda da protagoniztan, non, e, ba, piskat, bere jarrere historiak er historiarekiko izango da, ba, zaiola bateri inporta kontatzen ari dioten, ez? Bera mundu horretan dago, e, nola bita berpiztu dute, eta berpiztu dute, ba, deabruak akatzeko, ez? E, jokuak pixka, jarriko digaitu edo jokuan hasiko gara, ba, marten, non, badago enpresa bat, ba, investigazio batzuk egiten ari ditu hor marteko E, Marten edo, Marten planetan eta kontua da ba, ba, bueno, ba, ez dakigu zergatika baina horretako ba, ba, ezberra bat e, gertatu da eta ezberrak eragindu ba, e, em, infernuko hotelak edo infernuko portal bat iregitzea eta hortikan deaburu pilo bat agertzea ez. eta ba, bueno, gara da, doom slayer edo dun, dungai edo daitu nahi duzun bezala eta gure papera izango da bateabruak deaburuak akatzea Eta hortikana, basiko gara, e, bazam ez dela, e, jokoak izango ditu bizpairu urla pantaiatxo edo e, zonalde ez, arena, ez dakit nola ditzen zailon honi, e, non esplikatuko, esplikatuko dizkigute nola e, funtzionatzen duten armazperdinak nola mugitu nola salto egin eta bar, eta izango duela baz, e, nola diteko hubekuntza sistema bat ez, zeren zergatik ez, gaur egun, Gaurreko nota, 2016an ere bai, ba joku boz guztiak behartzuten nolaiteko, ba habilitate Suaitz bat edo hobekuntza sistema bat edo orrelakoren bat, ez? Gauzak konplikatzeko gehiyo. Kontua da, ba bueno, behin fase horiek igartzen ditugula, ba historian hasiko gara, eh kontatuko irutere, ba, nola badagon ba, dagon, e, ba bat, Olivia ez dakit nen no? Olivia ez dakit zer. Eh, papere ba, bueno, ba, eksperimentuak Oso run Juan direla orrek dagindu ba, e, ba infernuko portal horire irek, irekitzea eta ba egiten dugun ari digunak ez eh eh itze ba hitze egiten ari digunari. ari ez hitze egiten ari diguna da beste tipoak Isaac ez dakiz her e, beste zientzialari bat nor eh e, goera normale izango litzateko Oliveren e, zuzendaria Baian ba, ba, ikusiko dugu historia, ba nola bat a bestetik aldentzen dan eta nola ba, bai bate bere, ja, e, e, zuzendaria edo jefea izan arren, ba beste, bazaukan nola iteko ba ba bueno, e, desizi, de, erabaki, e, pod, e, erabaki zuen, esperimentu hietan eta bar, eta nola, horrek ba, era egiten du, ba, portal hori ire, irekitzea eta eta nola, bait, ba, arazori, arazori marten e, zabaltzeaz. Eh, claro. Asi eran, ba bueno, e, ondo dago, zeren ba esan bazela, ba bueltatzen da, ez? abiadura e, ba, oso garrantzitsua da, zeren e, ar, arerio pilo bat aterako dira, e, tirokatuko gaituzte eta ditugun armekin, ba joan berko gara, ba, arerioiek akatzen. Gainera, jokoenek dauka sistema bat non bein, e, ba, bueno, erdilik utzi ditugula, ba, hasiko e, dira hor ba, argi batekin, ez, seinalatuko dizkigu jokoak eta egin aldi gu, bueno, fin, finisher bat, ez dakit, ez, hor e, ba, ba, mugimendu e, final bat oso indartsua non e, aldi batean edo ile egingo dugu kontuada da, ba, finisher hoiek emango dizkigutela bizitza, ez? Eta jokoa normalean ba noizbehin aurkituko ditugu botikinek, baina e, ba, borroka eta borrokan artean ba botik eh botekina hoiek segur aski ditugu aurkituko eta beintzat Juanberko gara ba arerioak erdi leku e, uzten eta ba, ba mugimendu final hori egiten. Bestalde ere bai izango ba, e, dugu aurrera goez, ezagut digute egute, ba, beste arma bat izango dugula, izango dela motosierra, dela ba, dun frankizako ba, arma oso mitiko bat, eta hor, horrekin, ba, e, jen, bueno, e, deabruak hiltzen ditugunean, ba, ikusiko dugu nola e, munizio pila bat utziko egute, zeren ba, bizitza bezala, ba, munizioa e, estenatokian ba, ba, eskasi izango da, eta erabil erabilik barko ditugu ba mugindu final hoeke do ba, bai bizitza eta bai e, munizioa lortzeko Claro e, jokuaren esagiratik eh jarriko dizkugute hasikora e, pistola batekin eta erakutsiko digute ba pistolerrek badozkala eh ba, dozkala, e, ba bueno, bi, bi disparo ezberdin bi, di, bi tiro ezberdin izango ditugu ba e, arratoiarekin ezkerrarekin eta eskubiarekin ez Bat izango da noraiteko bat tiro kargatu bat eta beste izango da bat tiro simple bat. Eta e, ba, jokuan jokoan aurretzen joaten garen heinean lortuko ditugu arma gehiago eta gehienak, gehienak izango dute eh ba hori, ez? Bi abilidad horiek segurazki ba, bueno, gehienak, que badaude batzuk ez dituztela izango. E, ba, bueno, izango ditugu hori, ez? E, tiro printzipal bat edo tiro normal bat eta tiro askotan boteretsuko bat, ez? eh sistema horrekin eh len komentatzen nuena ba Juan mapan eh bueno, aitoko, bueno e, item lortzen, esango dugu horrela Eh batzuetan izango dira holako pendrive delako batzuk aurkituko ditugu orrelako ba, ba, gorpu batzuko, ez? Eh zu bezela zu zure trajearen antzeko batera emango eta eta izangoote holako pendrive bat eta kentzen diegu eta horrek Babilidade.ieke emango izkigu eta bilidade.iekin hobetuko ditugu e, ba, uno, alde batetik gure estaiztikak bizitza munizioa edo armadura. Eta bestetik hobetuko dugu ere bai ba, ez gauza berdinekin, baina sistema azkenean ba, ba, oso oso antzeko da, e, egongo de sistema bat armako betzeko eta armak hobetzen joaten garen lehean desblokeatuko ditugu gauzak, ez? Ba, adibidez, ba, pistola principala bat tiro, bueno, tiro batetikan bat min geño egin dezake edo eh hasta kits, eh izango du ba recarga sistemas, karrago bat, o sea, gauza ezberdinak, ez? Eh ez? e, adibidez, hasieran iepai Bai, lortuko du eskopeta bat eta eskopeta horrek izango ditu, ba, bi modu, ez? Bat, bat, alde batetik izango ditu, ba, hiru tiro eh, aldi berrean emateko eta beraz, ba, tiro potenteago bat eta bestetik izango du, ba, modu bat, eh, botako ditula horlako granadak, ez? edo misilak edo eitu nahi dut bezala. Orduan, ba, bon, eza, arma ezberdinak lortzen joango gora eta arma gehienak e, izango dute hori lako ba, bi sistema hori non ba, ba, tiro ezberdin bat izango du, ba, bi garren tiro sekundarion eta barrez. Eta pentsatuko zenuke horrek ba, pixkat e, e, ba, jokoak esan nahi dizuena, ba, ba, erabiltzea gustatzen zaizkizun armak hobetzea ba, eta besteak pixkat e, kanpona usteaz. Baien kontua da, ba, bueno, depende ze har erabiltzen uzun, bareri batzuk e hiltzea, e, de batzuk hiltzea, erresiago dezailego izango da, ezta beraz Juanberko gara segurazki, ba, armas aldatzen, nahiko ugari, e, ba, de batzuk edo besteak akatzeko E, beharrezkoa da ez baina kontua da bain erdi ikutzi nahi baitu bizitza lortzeko eta baina ba, seguraski arma zaldatu beharko dugu, zeren e, e, ba, nahi diogu bizitza azkar jetxi baina azken tiroak e, ezain potenteak izatea zeren bestela hiltzen dugu eta gian ez digu bizitza ematen, eta zentzorretan ba, joan barko gara jolasten arma ezberdinekin baina ba, bueno, pixka bat e, ba, jokoan aurrera egiteko ez E, claro, gameplay alde, e, gameplay aldeetika, edo gameplay aldeetika enbarkatu, e, ba, bueno, hor aztendia jokoarekin nere arazoak, ez? Zeren e, fase guztiak, ba, oso zor berdina idia. Nik ez dakit zer espero nuen. Ez dakit, hain sartuta dokadan buruan, e, du miru, e, ba, ez dakit, ez, modu sakonago bat ezperen nuela, edo ez dakit zer espero nuen, baina kontua da, Ba bueno, beti, ba, bai, e, guztiak ba izango dira berdinak, eh, iritziko gara mapa toki batera, Naiko Zabala eta maparroetan Iritsiko da momentu bat guk aurrera, e, toki batera aurreratu dugulako edo, ba, zeo zer dugulako edo bertan egotagatik eta aseko dira ateratzen, ba, bade abrupilo bat eta bade gusti hauek hiltzen il bearko ditugu eta pein il ditugula bade abru guzti hauek aurrera egingo dugu eta ba, ba, beste toki batera joan gara, atebat etikan pasatuko gara, gauza bat munizioa bi, e, bizitza edabar lortuko lortu dugu eta iritsiko gara beste zonalde hondi batera, non berriz de abrupio bat agertuko dira, denak akatu harko ditugu e, eta behin akatuta ba, bueno, ja, jasoko dugu horre, beste natokein otzi duten gauza guztiak, E, aurrera egingo dugu, beste pasabide batetik joango gara, beste tokia zabalbatera ere txiko gara, eta berriz, berdina, eta berdina, eta berdina, eta berdina, ez. kontua da, baina, zira nahi kontraten igarria dela, e, jokuak behartzen, ez, ez dut behartzen, ez? Baina neskatzen dintzu, ba, azkar jolaztera, eta zentzorretan, ba, zure pertsonaia ja, obetzen joaten zaren nenean, ba eh pentsatzu zu pa bueno, o sea, ba, hobetzen, saiatuko nez eh estakites e, saltobikoitza desblokeatzen, er, gauzas berriak eh desblokeatzen, ez pixka bat saiatzen pentsatzen e, saiatzen bueno, saiatzen hain e, aldi berean, ba, jokoak zer eskatzen dizue edo zer eh duen, ez? Ta zentsuretan, claro, E, bein gauza pri, principalak desblokeatu dituzula bazkinean harerio baten bate harerio bate, batean, e, bo, teabru bat eta bestearen e, diferentzia izango da ba, batak bizitza gehiago e, duela eta bestak gutxiago, ez? edo bat, batak eskudo gehiago dakala eta bestak gutxiago bera zorretan klaro Alde ba, ba, ba bueno, e, tiroketa guztiak berdinak izango dira, zonalde batera iristen gara eta tiro e, Josebarko dugu, ba, hortik kan agertzen den gauden ba, bueno, deabru guztiak eta bestetik gainera, ba, bueno, behin indartzen garela, ba eh berdinak edo mostro berdinak deabru berdinak agartuko dira, baina bizitza geiagorekin, ez? Eta beraz ba, ba E, iruditzen zait, ba, ez daukala zentzuan dirik ba, bo, pertsonaia, investio, e, pertsonaia obetzea zeren, aurrera joaten zaren nenean, ba, e, arerioak e, edo deabruak e, indartuko dira, eta beraz, ba, ba bueno, esperientzia lehenengo pantaian, eta esperientzia bosgarren pantaian, edo hogeita margarrenean ba, berdine izango da, ez? Beste bestalde historia ba, iruditu zait nahiko nahiko me, nahiko <laughs> ba, ez da, ba, asko gustatu Kontua da, eta ez dut espoilerra handirik egin gozen, esan duan bezala, jokoa ez dut bukatu. Ba, kontua da, ba, nolait berpiztu gaituztela zeren e, infernuko ateaka, e, atera dira, parkatu e, ireki dira. Eta gu gara, ez dagoelako profezia bat, non e, gu gaude hor lako ba, ba, tumba batean edo. Eta da ber, ja, ba, berpizten gaituzte zeren gu gara de abruak gelditu dezakegun de, de ba, pertsona bakarra ez. Eta, ba, bueno, jokoan aurrera egiten dugun nahenean, ba, pixka bat kontatuko edizki kontatuko edizki barkatu historia, Eta nola, ba, bueno, ba, ba, pertsona, eh? Olivia hori ba, oso gaiztoa da, zeren, eh, bueno, ez da hain gaiztoa ez, gara ionetako ere bai jokuek asko egiten zuten, non? E, Etxaila e, edo gaiztoa ez, ez da hain gaiztoa ez, zulertu bar genuen bere motivaziek zituela tabar ez. eta barrez. Eta zentzorretan, ba, Olivia gaiztoa oso gaiztoa da, baina gero ez da hain gaiztoa eta gero, ba, e, e, bera kaino, bentzatzen zuen ba gizaadierentzako honena egiten zuela baina segurazki ba, ba, bueno, moduak ez direla hoberenak baina e, lorpen finala edo ba, oso garrantzitsua zela zents horretan az eta eh da momentu bat hau badakitzaren ba bideoak ikusi ditut eh bideojokungatik E, jakin ezazuela dun 2000 amasi, ba, bukera bat daukala, baina historias da dun 2000 amasei, e, en bukatzen, baizeketan, dator, e, urrengo jokan e, bukatzen da. Hor e, duen, klaro, ba, bueno, hor e, kontatzei gute historia bat, e, lortzen dugu ba, ba olibia huiltzea, eta hor ikusiko duguna, ba nola abeste zintzaleari hori bere, bere jefea, edo aizak hartzen du, ez, guk e, lortu dugun gauza bat, edo, e, Ba, bueno, bere lanekin jarraitzeko zeren energia hori oso garrantzitsua da, eta bar, bueno, horrelako ba, patatero bat ez dela oso interesgarria, gainera, ezke esamez dela, e, eh, klaro, fase guztiak oso eh, berdin edia, ez, eh, irizten zeatukea batera, ere pila bat iltzea dituzu, eta ordun ba, kontatzen dizute, ba, historia zatitxo bat, ez, ba, en bi iru esaldi eta, eta ba, ez dakit, ez, hamar minuto barru, beste bi iru eta esaldi, nola zailtasun egotzen den, seguras kit datorren pantea ba, ba, bi edo hiru aldiz uh, bi edo hiru dituzu eta azkenean, ba beste datorrengo bi esaldiak ba 30 minutu barru ezagutoreak ezeko dituzu eta ba nere kasuan itzi momentu bat <laughs> ba, ba sinentzala biratzen ez badago webgun webgune bat batean duela Jaulon to bit ingelesez ba zen bat eh, irauten duen joku bat, ez eta ikusi nuen ba 16 ordu zirela eh, gutxi gora bera eh, ba, dun bimieetamasei hau ez, eta ikusi nuen zenbat orduan eramatzen, eta ikusi nuen sortzi ordu dut, eta pentsatu nuen, ojo. Beste sortzi hor du eman baditut e, roio berdinarekin, ba, ez ez, eta zentzoran ba, erabaki nuen, ba, jokoa desiztalatzea. Beraz, ba, bueno, e, ikuste duzute, ba, jokoa ez zaitala asko gustatu Hul, iruditzen zait, ba, gauza... Naiko, ba, bueno, interesgarrek dituela, entretenigarria da, joku mota hori bilatzen egin da bazarete. Piskat, paralelismo egiteko, ba, dan, Devil My Cry bat, baina lehenengo pertsonan, ez? E, zate zatezonalde batean, den ahil. Bestezonaldera, den ahil. Bestezonaldea, den ahil, ez? Eta bitartean, ba, nik ez dut jolastu Devil My Cry zen, ez da? Nere joku tipoa, edo, zaizkitorlako e, e, bide jokak guztatzen, Baina, ba, ba, ba, bueno, suposatzen dut, seguraski, eh, Devil May Cryek historia garatuago garatu bat izango duela, ez? Eta zentzurretan, klaro, bokatu noen, edo desiztalatu noen jokoa, eta zinintzen biratzen, haber, eh, zer esaten zuen, eh, zer komentatzen zuen jendeak, ez? Eh, nik eh, bere momentu anikusitako ba, ba, reviewak eta barra, haber, zer esaten zuten, ez? Eta dena komentatzen zuten, ba, Ba, sistema oso oso garatua dago la, e, gameplaya edo edo tiro sistema, ba oso garatua dago la eta bar. Eh, está kit, está <laughs> Nik egia da bezitutala, da, segurazki tipo hauek bezain beste bidejokula jolasten, baina ba nere kasuan ezan da pixka bat, ba, historia aldetikan no oso me eh eh pa ba, sistema es vayan eh modua ez da it oso entretenigarri iruditu uztenen azkenan ba ezamese la está que bilatzen nuen joku honetan eh aurretik jarri bar dut eh ba, bueno, jokuari gogoa jokuari goguani bainan, e, ba, reviewak eta oien gatik, bainan, ba, tezerero esin nuen, ba, eskintzen zegoelako, ez? Bi euro eta piko goztatu zitzetan da, no? Eta esan nuen, ba, bueno, goazen probatzera, ez? Hau izan da, ezakit, ez? Bideojokoen e, jainkoak jarri dit, e, bideojokoak hau gainean, e, aurrean, ez? E, jolasteko. E, kontua da, ba, bueno, ba, ez dakit, bi eurotan gomendatzen dut, ba, nere kasuan ez da, nere kasuan ez da, ez da txarra, eh? Ba, komendatu behar dut, hori e, argi gelditu dadin. E, agian zure bideojoku mota da eta gustat horrelako bideojokak gustatzen zaizkizu segurazki ba Doom Eternal jorastu baduzu eta dela jokoen e, jarraipena eta disfrutatu baduzu ba segurazki au, jolaztu, e, jol, au joku hau barkatu e, gustatuko zaizu kom e, irakurri batean ba Doom Eternalek du monen e, ba bueno akats e, batzuk konpontzen dituela zeren eta hau egia da behin jokuan aurrera egiten duzula, ba, ez daukala zentzuan dirikan e, erabiltzea arma bat ez izatea ba, ba, gatlin ametraia dure, zorlako ba, bueltak ematen dituen ametraia dure. Ez ziren da jokuan, uste kaizkiz banago, da, da jokuan dagon e, armarik indartsuena. E, Beintzat, e, BPM, ez dakit non esan duenez, e, impactoro, bat min genio egiten duena, E, gero hortikan badago beste arma bat, ba ba areri oso hondiei eta oso indartsuei ba minpilo bat egiten duena, baina bi arma hoiekin ba ja ez daukaz zentsuan direkan ba beste armak lortzea, ez? Eh, eta ordun ba zents ba behin dituzla bi arma hoiek, claro, e, azten da zure gameplaya limitatuko da, non bala guztiak gaztatuko dituzu, ordu motosierra erabilko duzu, e, bala guztiak, e, ozera, lurretik e, saka notuko dira, jasoko dituzu, berriro erabiliko duzu ametredora, gaztatuko zaizkizu balak, eta behin, eta berriro, eta berriro, eta berriro, eta, eta zentzorretan, komentatzen zuten, ba, du meternalek, akatxoiek e, nola bait e, konpontzen zituela, eta, e, ba, esamezela, eh entretenigarriagoa egiten zuen arma sistema edo beintzat, ba ez dakit, ez. Eh ba, zentsu geiozuen, ez. Zeren iristen da momentu bat, non emati e, dute ba esko e, Dumekosko eskopeta mitikoa bi bi dituela, ez? Eh ba motelagoa dela, baina asko zindartsuago dela. Beraz, eskopeta horrekin e, izan da beste eskopetak ez dauka zentsurik. Orduan zergatik, claro, E, tirokatzen hasten zara eta gastatzen deskizu eh oso azkarrez Eta ordun erabili dezakezu motoserral e, berriro perrero balak lortzeko, baina kontua da, ba pentsiatzu zuo, ez? Izangonez eh norbait efizientea izango naiz eta e, erabiliko ditut beste armak, gastatuko ditut beste balak eta ordun erabiliko motoserrala ta dena rekargatuko dut. Ba, kontua da azkenan ba, beste armak erabiltza e, bilakatzen dela ez eh ba, e, tortura. <laughs> tortura bat, tortura bat. E, seguraski, esan bezala, bada, nik jokua jolastu moduagatik eta nolabait bazen zorretan ez dutain beste izfrutatu ez, baina jakin ezazuela jokoa. ez dela bere zain txarra, edo bintzat fiatzen naiz, ez oa indikan bint jolastuta fiatzen naiz e, influenzerrak eta, eta barresaten duten agatik bainan, e, neri, zait, bat gustatu oso e, aspergarria iruditu zait historiak oso me izan da, de, de hecho, ba, jokua desinstalatu nuenean, beste gauza dati nuenean izan zen, e, ba, ia berrogei minutuko bideo bat ikustea, e, ba, dume eta dume eterna historia biset jarretzeko eta, eta jakiteko eren nola bukatzen zen, ez? Eta jakin ezazuela, ba, historia dela fumada bat, ikaragarria, e, eta niri, zentziaga fikzioa eta bideo jokak asko gustatzen ezkidela, e, ez dauka zentzurik. Baina bueno, <laughs> hori izan da, eh nire duen eh de un ba, ba, ba, analizia eta nik ematen diot ba 10retik ba ez eta ba ba ez arma bat. <laughs> e, ez aitasko gustatu. Eh ez dakit, eske claro, esa mesela oraindik anfitatzen baina kontua da, ez dakinen. iruditu zait. Eh, ba, dakit. eh gomendatzen dizuet probadatxo bat ematea lortzen bazute ba lagun baten etxean edo ikustea ber gustatzen gustatzen zaizuen zeren esan hasieran lehen, lehenengo bi orduak ba nahiko disfrutatu nitun baina bi ordutekan aurrera ba, beti berdinazela ba ez nun asko disfrutatut ez eta bueno ba zetxa pasartu dizuet eh, hau izan da esan bezala badumen analiza eta ogaintxa bertan ba, musika egoko dugu eta joango gara saio amaierekin hau izan da Mugei Merz e, laugarren demoraliko zazpigarren saioa. Huf, zenbat, saio eta egiaia urte batean, ikaragarria. E, <laughs> e, Jakin ezazuela, esamezela, ba, oso jaipatuta nagola eta hau bukaren esanen nuen, zeren ba, asin, asidut jolasten Baldur's Gate hiru, ez? Eta ordu bat daramat mat eta egonaiz ordu bat pertsonaia e, sortzen, ez? <laughs> Bakarrikan pertsonaia sortzen. E, komentatu comenta tu ba. e, ah, ba, en ez servidor garagama. Eh, está que ah, va Cyberpunk en análisis aquí, nuen. Banola. nola e, ba, zenbat disfrutatu nuen, e, bere momentuan Baldus Gate 2 eta zenbat ordu eta zenbat or sartu nezkion eta esan bezala injaipetatu ta nago Ordu bat menuetan, ez? A ze pertsonaia sortuko dut. Zango da, zer izango da? Gerlari bat, mago bat, begiratu dut internetan aber zeindan ba, perts, ez dute izango, ba pertsonaik e, indartsuena baina seguraki ba pertzonai e, interesgarrienak ez e, zeren ba bueno hau ez dakit Dragon Seko franquiziak e, ezagutzen duzuten edo bideo jokoa bideo jokoak kolaste dituzten baina behin ba pertzonai batetikan hasten zera baina badauzka badukate su klase pilo bat eta peskat inter, oso interesgarria da non dikan hasten zera eta non nora bideratu dezakezu zure petxona, ez? Ba, adibidez, ba, simpleena, ez? Txan zaitezke, mago bat, e, ba, ba, natura, mago, e, naturarekin magia egiten duen mago bat, edo, e, ez dakitez, ba, ba mago tipiko bat, ba, etxizoak eta bar, botatzen dituena, edo adibidez, ba, mago bat, non, e, ba, especializatzen da, ba, e, hildakoak perpisten e, eta barrez, Baien kontada debias, ba, ba augoratzen, ba, bere momentuan Neverwinter Nights videojokuan e, ba, aukera zegoela, non ba, hartu zaio dizaken paladin bat eta badakizute, ba, paladinak normala esaten dira horraiteko gerlari e, apaiz batzuk, ez? Non e, borrokatzen dute oso indartzuk dira eta badauzkaten e, sendatzeko eta bar, ez? Horlako e, magiak eta bar Baina kontua da, ba, bein, e, maia zigotzen zenula eta depende zen zen zure pertsonaiaren alineazioa, e, txarra edo hona zen edo norantza ez, e, joaten zen e, moralki, ba, aukera zenun, hilakatzen zure pertsonai bat, ba, paladin belts bat ez, eta zen, noraiteko, antipaladin bat ez, e, lehenago, ba, zintzotasunan e, onartzen zen borratakatzeko eta bat, batean badaukagor lako ba, ba, pelikulako os tipo sotzar bat non eh <laughs> eginei duen guztia da ba ba, ba, ba jendea hil <laughs> eta dirua lortu, ez? Eta zentsuretan ba ba Danny San Dragonsek da urte daramatza hor merkatuan eta hainbeste klase eta subklase ta deitu Ba, egon intzalarabiratzenare bai, aber ze klase interesgarriak ziren, eh norantzabideratu naizun uzur pertsonaia eta bar, eta azkena esan bezala ba, ba, ba gonaiz, e, ordu bat biratzena bez, nola sortzen duan pertsonaia eta zertarako azkena bar, azken hartzeko bardo bat, ez nolaiteko rokero bat. E, eta eh ba, kasu ez egiteko gida hoiei, hizeren. Claro, Pere Baldursgate bat e, barkatu biren antzera, ba e, asko disfrutatu nuen, baina bat ezea disfrutatu nuen, zeren, noiz behen, ka berrizazten nuen, <laughs> bertso nahi ez berdinekin, ba, ikusteko ber nola aldatzen zen historia, ez eta zentzorretan, e, baldur ze gaitiru, e, berrikuntza pilo bat sartzen ditu, e, main jokura edo, rol jokura, e, pilo bat, pilo bat, hurbiltzen du, eta eskintzen izki gaukera, ba, dibiz, ba, bertso bat, eee, botatzeko, ez? hartzen dugu pertsonaia eta botatzen dugu, ba ez dakit, ez? Adibidez, ba, demagun, ba, pertsonaia bilakatu daitekela, ba, muztro batean edo, ez? Transformatzen dela, ba, hartu dezakegu bota eta pertsonaia e, airean, ez? Transformatzea eta borrokan sartzea, ez? horretan beraz, ba, askentzen dugu jokoak, beste eh, askatasun, ba, eh, ba, honetan zela flipatzen ordu bat menuetan, ez? <laughs> <laughs> ba zen zorretan, ba, ez dakit ez dakit noiz duan analisia zeren eh, klaro, e, hain joku sakona da, hain joku luzea da, ba, agian ekarriko dut analizia, eta e, eta, bueno, ja e, segura eski, segura eski, ez dut ba, ez dut e, jokoa pasatuko, ba, izeketa, ba, agian ez dakit, ez jokoren erena, erena ikusita, ba, ekarriko eta analizia bat zen, pentsatzen dut e, aurrekoakain beste gustatuta ba, hau gustatuko zai dela, hainbeste, eta eren horrekin ikusi dezake dala, seguraski, e, ba, beharrezkoa, analisi hon bat egiteko, ez? Eta hortikaz beste, ba, ez daukat horla <laughs> ointxe bertan, hor rekamaran beste bide joku bat ikusiko duga ber, e, datorri nila batean eskaintzetan eta bar, zerra ateratzen da baina ointxe bertan ez daukat e, alternatibarat, Beraz, ba, ba bueno, ba, ikusiko do, ber, noiz eh, etortzen da analizeago, baina jakin ezazuela, eh, horretara jola estan izen ezela, eta areberean eh, heroi, ba, eh, es, hemen herriko eh liburutegira joan zela, eta bertan hartu dut, ba, ba bueno, auk, ez dakit komentatu, ni pentsatu baieztas, eh hemen herriko eh, liburutegia, ba, euskala ere bai mai jokoak eta bar. Eta hartut dut e, rol joku bat, izan duela dekolofka edo la jama ez gazteleraz. Eta e, ba, joku honek badauka bintzat lehen kanpainita bat, tutorial bat ez, e, bakarka jolasteko. Eta horrek ba, deitu nahi, bat entzioa deitu nahi, eta e, ba, ez, e, jolaz, lagunekin jolastea lortzen badut dut, ba, ekarriko ditzuet. Ez dakita analizio bat, baina bai, e, bai inpresio batzuk ez. Eta bueno, izan bezela, hor ba, horrez beste, ba, ez daukat. Ezer momentuz, zu perazu, ba bueno, echanu en datorren saiolarako, a zer erkari duen, zer okurritu zait, eh ba, analisi bat edo saio bat egiteko. Eta ba bueno, hau izan da, izan bezela. Eh MuGamers 7arenen eh ba guztia, <laughs> eskerrik asko entzutegatik, eh sentitzen dut hainbeste, ba, blokeatzen ba maizago grabatuko banu, ba, segura eski, hau, e, e, bueno, konponduko nukeen, batean edo bestean, baina, ba, ez da, ez da kasua, eta beraz, ba, bueno, hau <laughs> da, hau da dagoena, eta doainekoa denez, ba, ba, os jodeis ez, esaten den zela. <laughs> en fin, ezkerrik asko entzute gatik, et, zentitzu txapa, eta, jakin datorren e, saioan entzuten garela. jo.